Likul Nabi yang dakwahun mustajabah. Setiap Nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai. Tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doa itu dia simpan. Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafil musyrik berteriak sahabat yang menjaga keliling. Ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman kata Nabi. Dak. Biarlah simpan ini satu doanya Untuk apa? Syafa'atan li ummati yawmal qiyamah Begitu sayangnya Nabi itu ke kita Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita Tapi dia katakan kusimpan ini untuk umatku yang akan datang 1437 tahun yang akan datang Syafa'atan li ummati yawmal qiyamah Apa yang kita buat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini? Untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mahu